Allahut i bindemi dhe vetëm Atë e adhurojm ndërsa salavatet dhe selamët për sundëtit më të plotë mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam. Pastaj mbi sahabët e tij, pastaj mbi familjen e tij të ndershme dhe gjithë muslimanët që të ndjejkë rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, do t'i ndajm disa minuta për para xhutbos së jumës që të shfletojmë nga libri Allahut dhe shpjegimet e të djetarëve të muslimanëve në mënirë që të jemi më të përgaditur dhe të kry më mirë dhe tyrat tona për balë Allahut Subhanehu wa Teala. Do të vazhdojmë pando një parahirje në mbi shpjegimin e ajeteve të radhës të surës së rejtë të cilën do të vazhdojmë dhe është surja e lëgashie surja e tavët të tejtë me radhë në mushafin i cili është radhitur nga shok të pengamberit salallahu aleyhi sallem e cila sure i ka zbit pengamberit salallahu aleyhi sallam në meke ndërsa ka në përmbajtje në vet 26 ajete kjo sure begatshme i ka zbit pengamberit salallahu aleyhi sallem muna atë periud ku arabët krenoheshin me loj loj krenarisht të fryjera edhe në gjyheshin me fjallë të zbukuruara dhe mashtroni njerëzit në, në përmjet aftësive të të tëre manipuluse. E zotë i unë të bare kjove të ala Muhamedin s.a.ll. e furnizon të me ditë shka prej fjallëve të cilët s'kish të mundësi takati njerëzor me siel të njashme, pro s'kish mundësi krim, krimtaria imaginare e njeriut me siel ditë shka të tilë, edhe nëse ajo hargjohet në tërsisht, s'ka mundësi me si asisoj fjalesh të silat izbrit të Muhammedit, sallallahu aleyhi sallem, zoti i ti. Andaj kër i dëgjonin arabët, të si të ishin të zotët e gjuhës, të zotët e krimtaris, poetike, të si të dinin me folë, dinin, dinin me shprej, dinin me kryu vargje, dinin me manipulue, koka dhe zemrat e njerëzve, kër e dëgjohan këtë Kur'anë, Nuk dishin që kam i thonë Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Po së ti e mëj aftë se ne E po din me kryu Vargje më të mira Por së në brendin e tëre Ata e dinin Se kjo është Kur'an I Allahu subhanehu e teala Nga e dinin Nga se kjo është jashtë njërzores Së kish mundësi njeri ju me folk shtu Së kish mundësi imaginata njërzore Me siel të tila Të tila fjall Andaj a i cili e din se me qëfar avëci dispononin arabët, do të asheh se Kur'ani Allahu të barek e vëtë ala është një mërekullin vëtë veti dhe është jashtë takatit njërzor. Kjo sure gjithashtu përmend qështjen e akiretit, qështjen e ndëshkimit dhe shpërblimit dhe në fundë Allahu të barek e vëtë ala Ja për shkru në Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Një pies të rëllit dhe dëtyrës të ti në ka dunja Fëtë Allahu tebareke wa teala Bismillahi ar arrohmane arrohim Hëllë atake hadithu l-ghashia Vujuhun jëwme idhin khashiatun Amiletun nasibah Taslanaran hamijah Tu s'ka min ajinin anje Lejse le ha ta amun illa min dharija La ju s'minu wa la ju gni min gjua Këta jetë të mundohet Allahu të barek e vëtjara Shikur njeri ju pak të mundohet Pak për pjekaj Për të shiju Se qka fletë Allahu të, Allah, të barek e vëtjara Do ti, do t'i përjeton të zemra e ti Do me tha një t'larta Si që është një shoki për nga mëri Sallallahu alai e sellem një, një dit një shoki për nga mëri Sallallahu alai e sellem Para se me e pranu islamin Kaloj nga medinja për nga mëri Sallallahu alai e sellem Dhe Muhammedit sallallahu alai e sellem Ishte të e fal akshamin Dhe i ledzoj për nga mëri Sallallahu alai e sellem disa ajete Dadhimi me sneve dhe atyre ishte se ata drejt për drejt I shionin këto fjallë të Allahu të barekje vë të ala I dëgjoj disa fjallë të Allahu gjele gjelelu Dhe thaki sahabiju radhi Allahu an Tha, ka dhe kalbi e një të tjërë Ka të mdalë zemra për i vendit Ka të mdalë zemra për i vendit Menzipë përit që me eso sakshamin E qkoj të prano islamin të pengamberi Ale i salatu e selam Deri sa po i do gjonë të sishte musliman Deri sa po e Për cjellë të Muhammedin Sallat e selam duke i le dhu këto ajete Nuk ish musliman Por nga kuptimi që u vendos në zemrën e ti Tha ka të mfluturu zemra Ka të mfluturu zemra Nga këto fjallë të mloja Nga se ka kuptu se këto fjallë I janë një ashtë atakatit një rëzor Të tila janë këto ajete Se di gazbitë Allah u te bare kjo e te ala Tëtë Allahu gjelë gjelëluhu Helë etak e hadithu lë Ghashie Shikoni Për me kuptu këta jet Dutë me dit në qëfar stresi është Muhamedi sallallahu aleyhu sallem Ghashie Ghashie do me than Me të mbulu diqka Me të rëthu diqka Ghashi i thojnë Kër njerëzit të rëthojnë Kër diqka të rëthon Kër era të rëthon Gjdo sen shka është Rëthuse dhe mbuluse i thujnë gashje Kur mbulon tërsisht Mohamedi sallallahu a.s. po jeton të nmek Arabët e këshën rëthua Arabët e këshën rëthu dhe e kërsnonin Se ti o e leket pun o ja na ku jemi të kena rëthu Pra na emi këtë komplet këndërtyje Ale i salatu e selam Ata rizbet Allahu gjele gjelelu huajete Hel e te ke hadithu dhe gashije I thot Muhammed Sallallahu alaihi sallam Allahu gjele gjele luhu Atë ka arë ty o Muhammed Muhabeti Dhe lajmi I rëthimit Mas jemi të rëthimi A e dina ta qka rëthimi A e dina ta Qka me të rëthuë Me të mbulu me diqka Ama qka është ajo Vujuhun Jo me idhin khashia A dit Kër të ndodh rëthimi Dhe mbulimi Allahu të barek e vëtë ala A dit ftyrat Keme i pa Të përullura nga friga Keme i pa Të përullura nga friga Kjo rëthim Mohamedi s.a.s. Kër ja kështë rëthu e shpijen Dhe kështë rëthu shok të ti Muhamed Ali salatu selam nuk ufrigonte. Nuk ufrigonte. Ma jeni ditë se duhet atë show me kshin boshtip e Muamedin sallallahu alaihi wasallam, por për më ju tregu Muamedit sallallahu alaihi wasallam, sa jo pe ingambar, rasul min Allah, i dërguar prej Allahut, dhe sa nuk i ka droon kur kujna. Dul midis çabës dhe u fal dy reçat namaz. Midis qabës dhe qabja ishte ndurëte i dhujtarve Dull me Ebu Bekër e Siddiqun radhiallahu an Dhe Ebu Bekër e Siddiqun kishte frikë dhe kërësullallah Më zdalmi se i di që fali janë ata I di që fali janë ata Në kuptimin dvorësullin nëse diqka Muhamedi sëzëllem dull me ke dhe i fali dyre qate Dhe ata i qunë hundë dherit e i fundit I qunë hundë që ish mundët Muhamedi Ale i salazam pranim tonë Me falë namaz, me falë namaz është ka se njofë në na, na Më ba diçka është ka se njofë në na, na në venin ton E Allah u gjele gjelelu e dërgoj Muhammedin së sellem dhe e përcjelte Se ata e kanë rëthu, por e qëtëson të se kjo rëthim Kjo rëthim nuk o kur gjo Shiko që fa rëthimi ka qenaj kërna e kazojnë andersot Ka ka përci Ama e rëthimi Allahut nuk ka përcenë Ai mbullimi me zjarr i Allahut ndaj kriminalve nuk ka përcën. Ai është përgjithmonë. Njerzit mundu me ta rrethu shtëpin, mas shumë diçka mundun me të bë, me të burgos, por tek saj me të vras, por tek saj s'kan diçka shka me të bë. Madje edhe me të vras, dyt me lënd di kan me të vorros. Se nuk nuk shkon me të lëm mbi tok. E Allahu xhelel Gjele xjelaluh në këtë jetë e çëtsonte Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, çë që mos shqetësohet nga vepra e kriminalve. Se egzisto një rëthim Me endje nuk jam marë aty nështë që kam i gjithë Thotë Allah u të bare kjo e të ala Atë ka arti lajmi rëthimit Ghashi Ash me të rëthun të anant U gjuhun johu me idhin khashi Atë ditë ftyrat do t'i ulin Ftyrat do t'jët për ullura Nga friga Nga droja Nga të meri Nga trishtimi i matë që do t'agodet krat ata të cilët ballafaqohen me kët rëthim thotë Allahu xhele xhelaluhu amilatun nasibe do të jenë shumë të lodhura tras kapitura do të kputën në në varësishë as rëthim i madh është saqi ata do të kputën nga nga varësia ndosaneve e kaluam ayetin ku tha Allahu te bareke u taala Në surën e kaluar Në surën e l-a'la La e mutu fiha La e jahja Gjahenem liju Allahu në rujt nga gjahenemi Gjahenem liju nuk jeton Asë nuk vdes Ajë nuk jeton, sajo nuk o jet Ama nuk vdes me pështuwe Nuk vdes me pështuwe Thotë Allahu te bareke Tësla nëran Hamje Tësla nëran Ejnë dhe s'kanë hingë e nëmë, ejnë dhe nuk kanë hingë e nëmë Kërë t'hingë e nëmë, thëtë Allahu te barekja vë t'jala Tasle Tasle do me thanë mungjit për rraje Tasle do me thanë mungjit për rraje Andaj namazit i thojnë, ju salli, salaten Qëka do me thanë me falë namaz? Na i them namaz, Kur'an i thotë salat Kur'an i thotë salat akimus salata vë atus zakata falë në namazin salatin që ka të më thonë salat mu ka përraje mu ka përraje se në namazin shtylla e njëriut pa lidin me Allah në ti nuk i kur gjah që ka Allah u gjelona që ka thot do të rëthohen nga gjenemi do të përullën nga friga para ati që ka ndal pasaj do të Allah u të bada kjo vetena do të raskapitën në të merë dhe tuta Dhe pastaj do të tifusim në rajt e gjenemi Qëfar gjenemi a? Thetë Allahu të bare kjo e të ala Shko ki përshkrim Shko arabot kër e ka ndëgju këtë Kur'an Andaj tha Gjabiri, shoki pengamberi sallallahu alaihi sallem Këtë mfluturu zemra Kush folk shtu? Këtë mfluturu zemra, këtë mdall për e venit Kush folk shtu? Posë zotit e bare kjo e të ala Shiko që ka të të lau u gjellolla Do të angjesim për rajt e gjenemit Djetartë kanë thonë Me të lanë në strejë Nësi përfaqët gjenemit Shkrinë minjarë Me të lanë nësi përfaqët gjenemit Shkrinë Po me chtia gjemrejna në raj Në raj gjenemit Atje ku pe atjo në ndezë Dhe pe qajoja ma prej poshtë atje Kanë thonë djetarë që shkana për haditit për ingamberit Sallallahu aleyhi sallem Se ajë zjarë është veç për kriminel të mëdhoj prejo besimtarve Ndërsa besimtarët që të dhe do të djegën me zjarë Ata do të i prekë shtrese e fundit Andaj në gjennet Sa ma nalt Sa ma mir Sa ma pozit Sa ma ve për mir Ndërsa Në gjennem Sa ma posht Sama ve përqej, sama që janë stresat e larta të fillimit në sipërfaqe je mole duke u donuë. Sallallahu te barakahu te ala, do të do të fusi në rrajit e zjarrit hamia. Hamia kanë dhënë të art, çka do të më thon? Dhën? Kan dhënë zjarri kur të ket neid kod got. Dhe kur të ketë nejtë këtë gatë, vetë të më shkon duke fsh, shtu e gërësim, duke unëzim, kur të fillon me morë, në gjirë atë zeza, apo të kaltër ta, i thënë hamje, pra është të në gjirë flakat më të mloja të të zjarit. Andë e ka ardhë hadit për nga meri që në Allahu A.S. se njëmi vjetë gjenemi, ndezët, njëmi vjetë ndezët, njëmi vjetë, vjetë skuqët, Njëmi një vjetë merë njërë të kajtërët, e njëmi vjetë ersohot, vetëm e vetëm që Allah u gjelë gjelë luhu të wa paralemron, e robëve të ti, që që është ja shumë serioze, e morim na serioze ajo meselet jetër, ajo shumë serioze në vetë veti, a dhe besimtari kër i dëgjon këta jetë, e merë serioze, e merë serioze, një ani për njerëzve ti me da pruni i lajmë një dashamirë, Me dha në burë, po dojnë me të vra tije dikush E mërë tja i gare këtë puna jo A janit që ato net tis flehiq Edhe buka së thad Edhe u i së pijet As me kërkan nuk nejet Pse se të ka dhonë dikush A na pëtë vra, po dojnë me të vra Allahu gjellë gjellë luneve këtura kërstën në Kur'an Po nuk e banat që këtë punë në zërnë Po qëfar zjarëmi Qëfar zjarëmi njeri ju Që ka dhonë asë në nërbasri ju Që ka ra... dhonë asë Rahimehullah, Allah e më shiroft Ka dhanë, mu ka në zjarë i gjenemi Si zjarë i kësaj dunjaje Pas shumë viteve këshin fletë gjenem litë aty Këshin fletë, që ashtë i letë që zjarë i kësaj dunjaje Por zjarë i akhireti të shumë më i ashpër Thetë Allah u të bare kjo e teala Tu s'ka min ajinin anje Jo dhe qka që Kur të futë në zjarë Tu s'ka Ju, e, ju je pët me pi uj A rapt kër e përdorin fjallën të s'ka E përdorin kër ti je për dikujt Mirë po je për me, me shërbim E djetarët kanë thonë Kja jet ka ardh me i trajtue Në të kundë nërë të në ata E aso që ataj kanë trajtu njërzit Ataj kanë manipulu njërzit Kanë rrejt me njërzit I kanë që njërzit ka gjenemi Duk ju thonë se i në të që në rrugë drejt Ka e mira, ka përparimi, ka rruga e suksesit Dhe në funi kanë që unë gjenem Thetë Allah u të vare kjo e tjala Do t'i trajtoj me t'njetën Do t'ju selim uj që t'mendojnë se pifladitim Thetë Allah u gjellu ala Të s'ka min ajinin Ama jo ujtë ftoft Min ajinin anje Do t'japim uj Dhe kjo gjenem liju ne ban me kuptu sa t'arë një, një got uj që kam e mfladit dhe dhe Allahu gjelë gjelalu amë jo që si uj anje flak i nëzem duke vlu anja kur vlon uj duke vlu prej nëzetit i jepët me pi që mi ushtu azapi i mrenqëm andaj ka arë nësurën Muhammed ka arë nësurën Muhammed se atyre kur t'ju jepët këtu ka arë shkurt atyre ka arë më gjatë kur t'ju jepët uj Kërë të ju hepot uj, val, me e pia ta Të katë taat e mrauhum Co pa u bohën zorë të të tëre Nga përvlimi i madhë Se së nënë Ja u hepa Allahu te bareke vë të ala Thëtë Allahu gjelë gjelalu hu Lejse le hum ta amun Illa min dharia Dhe ata Do të kërkojnë u shqim Djetarë kanë zanë Pse ju hepot ujë I valë se ata e lipin Pinzetit malë Thënë a ka uj Instiktivisht a ka uj Po a ka uj, a më nzet Pas taj Kër nzehen prej ujit Do të kërkojnë ushqim Do të kërkojnë ushqim A dhe djetarë gandhon këta jetë Kjo argumenton se ata të bën Azop edhe me etje dhe uri Etje dhe uri Për të i zjarit Për te zjarit ata përvlohen me etje dhe uri, kërkojnë u shqim, e adha u gjelloha dhe thot, lejse le hum ta amun, illa min dharia. E nëse kërkojnë u shqim, dhe që japëmi, ama qëfare? Min dharia. Qëka dharia? Dharia ka thënë në djetarët, a rap, në kohën e lash, në shkretire, ku ka një tu ata, dhe sot e egzistojnë ato vende, egzistojnë disa prej penve, të cilat janë të stërmbushura me me xhempa me xhempa thumbuse dharii i thënëna dhari do të thonë se shkon të poshtë nga xhemi çka ja ka ko është therr ajo ajo nuk shkon të poshtë se t'Allahu xhellala, nëse kërkojnë ushqim nuk do t'ju japin pos mindaria. Ata e dishin mirë çka është dharia. Ata e dishin mirë çka është dharia. Ata e është ushqimi i bushur me therra dhe gjemba i cilisht shkon të poshtë. E allohu të bare kjo e tala thot, la ju sminu kwa la ju hënimin gjua. Kjo është shimë, asë nuk trash, e asë nuk ta ek urien. Nuk trash, e asë nuk ta ek urien. Kjo është piesa kwa allohu të bare kjo e tala hynë këtë sure. Kërë e kanë dëgjua rabët, ketë ligërim, kret, Drejtim nga anë allahu të pare kjo e tala me fjalim Janë shtang Kush folë kështu Cili është ai cili drejtojt njëzën me këto fjalime Pos allahu subhanahu e tala Kush mundët dikan me e dënu qështu Shka mundë si kur kush me e dënu dikan qështu Thet allahu të pare kjo e tala Duk e kaluar tani të banorët e gjenetit Thet allahu subhanahu e tala U gjuuhun jo me idhin naime Atë dit do të këtër edhe ftyra tjera Ftyrat zot dallahu xhele xhelalu naime do të jen duke shkëlgur nga njomësia duke shkëlgur nga butësia këto janë ftyrat e banorëve të xheneit allah na bof fitne thot allah xhele xhelalu li sa'iha radhiya li sa'iha radhiya kjo lidhje me allah fizik dhe moral dhe shpirtëror dhe mendorçe ne ka vendos li sa'iha radhiya që të më dhe lisa iha radhje, punën e vetë ka me e shiju me kratësi. Pro, këto që kanë një një nëtë, me që kanë një, lisa iha vetë kanë punua, kanë punua dhe kanë merituë. A në njërësit përshimë dhe i të gjondë duke thaën sot, se puna është farzë dhe kjo është të mamë që është që ishthuat, nëse përdorët në kejta fushat e rafshet të cilat njëriju punën të të. A më nëse kufizohet vetëm materialja, atare, kësa i thëjnë komunizëm Nëse kufizohet vetëm kapital, kësa i thëjnë kapitalizëm E nëse është në zdo fush, i thëjnë ehlisun në wal gjemea Nëse njëri ju e di se pa pun, s'ka kur gjo I themi pa, nëse e lenë kita fushat, kjo ta mamë që shtu ka thënë Allah u gjelë gjelë në Kur'an A më nëse do të ti me thënë puna a farz, veç për me angër kjo komunizëm edhe komunistat e vjetër kanë besu qështu puna a farz pa tjetër edhe kapitalisat besojnë qështu edhe gjdo kush i cili është jashtë rukës Allahu Gjellolle besënë qështu edhe pengamberi sallallahu a.s. ka besu se puna a farz se kurani në thot lisa iha që shkania të nxënet lisa iha të punu të punu e të punu natën edhe ditën për shka të punu e për me arrit shpërblimin dhe më ulargu nga të nëshkimi. Kjo puna farz. Puna farz, dhe me dha në që njeri ju me kuptue se nuk ka shpërblim, asë në nëshkim, po asë pi durve tua. Ti, që ka të bajsh? Durve tua kanë me u shpërbluje. Nga veprat të cilat i ka manifestua. Dhe të Allahu gjellë gjellaluhu fi gjennetin alie. Me atë punë që ka e ja kanë ba Allahu gjellalu i shpërblinë Gjennetin alie, një gjenet shumë të nalt Një gjenet shumë të nalt, kanë dhe në djetarët nga se gjenet i është në qijet E lartatë Allahu të subhanahu wa te ala La tes ma ufiha laghije Shiko, atje, dhe të, të Allahu gjellu ala në gjenet La tes ma ufiha laghije Atje nuk dë gjohët fjallë boshë Atje nuk dë gjohët fjallë boshë që argumentonë se kjo dunja është përplot me fjalëboshë. Kjo dunja përplot me fjalëboshë. Ma dhe njeri ju, nësi ja kishë matë, ja kishë nu, ja kish numruë, fjalë dhe vetë, vetë vetës, dhe të kshindar shumica e saj, batel, kotë e kotë. Andaj e thotë, aisha radiallahu anha, për nga mërë i a.s. e din të safolëte. E din të safolëte. Por shemë sahabët e për nga mërë i a.s. e dishin, sot i kemi të gjupi me samë dy adithë. 2 3 i dishin me numra neve më na vet çka ki fol sot çka ki vol nje rrumullak dhe çka ki vol daja klasifikoje a del në favorin tana kundër tie andaj të parët e muslimanëve të, të parët e muslimanëve nga Kurani dhe Hadithi pejgamberit alayhisallahu alaihi ve sallam kanë kuptuar që zban me fol shumë do kanë njerëj njerëj do të më fol vetë çka i përket çka i përket pa tjetër me folë, s'ki qare pa folë. Mirë po njeri ju, që shërë mësu njerëzit mu zbavidhë dhe mu arktu, kote-kote me folë, kjo shkon kundër të në ti, shkon dëshkimin e tina. Andaj shë ka lojëja për gjennetot, la të sma u fija, la gje. Atje fjallë të kota s'ka, në gjennet fjallë të kota s'ka, të të lojë të bare kjo e të ala. Fija ajnë në njërije. Atje ka lumej të cilat rjed bashtrat po pombojtse njëra tjetrën nuk ka me e vendos këtu një pengjese dhe këtu një pengjese ajo mos më me dal prej prej shtratit ajo ec në formën dhe formatin e lumit mirë po shikohet kjo pjesë nga pjesë tjetër pra shikohet pjesa e parë nga pjesa pjesa tjetër thotë Allahu te barekehu te ala fiha sururun marfu'a atje do të ken koltuçe të larta vendet e uljes do të jenë shumë të larta shikoj njeriu është krijuar në këtë dashuri njeriu çka i duhet i duhet një vend i madh andaj edhe njeriu punon dhe angazhohet dhe kur rreshtja e tij dëshira e tij liq me pos tok a njerëz andaj njerëzit por tok bajnë luft për tok vritën Por tok janë jan shku me miliona njërës Gase ka istik mrejna Do me pas tok, do me pas shpi, do me pas vend Andaj Allah u gjitha shiko Kretë që ka i ka dëshirat njëri uja plëtson Fi gjennetin, halje Tok të madhe Tjetër qka do? Fëtë Allah u te bare kjeve tjela A e ki merak ujin Njërzit ujin e kanë merak detrat Gjithë qka është prej ujit Pijet janë prej ujit A inën, fëtë Allah u gjitha Uj me të madhe Pasetet Allahu të bare kjo e tela, koltuqe, shtrata, vend ullje, karrike, marvua nga kualiteti mëj larës ka egziston. Për nga merin a lejë salat e selam, kër e kanë pytë, për modele të këtëre, qësha një Rasulullah, ka dhën male ajinu në raët, siri se ka pa, vëna udhën nën semiat, ka dhën dhe në skimi dëgju për atë lojtë të, të tjeshit, pos emra, Oda khatra le qalb bëshër. Dësmonë t'imaginata njeriu me të kallëzutie. Çdo kot ai model të cilë e ka premtuar Allahu Tebarekeu Teala. Thet Allahu Jellalu ve akwabun mawdu'a. Dhe gota, dhe gota të vendosura. Të vendosura mawdu'a i thon Arabot kur e vendos afër vet, kur e vendos afër vetit. Pra Allahu gjat gjithçka nga dëshirat e njeriu e përmend. E kuab, kanë thënë djetartë, është gota pa, pa kapse, pa vend mbajtse. është lojveçan, i, i gotës, e sinë allohu të barë ke vëtjala, ua ofron atyre me pije. Në surën el insan, allohu gjelja ka përmin, e barika. E barika do më thënë, ajo, a aj i vendi kumbushët pija, mirë po ka mbajtse. Do të këtë lojdo shmëritë, të gotave nga se njëri u gjithashtu është i lidur atë gjëjën të cilën e konsumon me kanë nga vendi i izbukuruar kështu e kanë instiktin e tira thotë Allahu të bare kjove tjala u e nëmeriku më sfufe a në kjojë detalizim kjojë mëci e Kur'anit që ka argumenton se a i cilë e ka kriju njëri u një atë di dëshirat shiko këtë nëjtë që ka përmejtë Allahu të janë kecure u e nëmeriku më sfufe dhe jastë t sanjesh ura njëra më tjetrën. Ro kolltuçe vende të cilat janë tombuçura me gota të pijes, nga la dama ni e pijes dhe tjëtra mboshtetse. Në Amerik an mboshtecet moja nga kualiteti më i lartë. Arabët kanë një term tjetër për yastëkun. E ata në Amerik e kanë huazuar nga persianët, nga se persianët e banin jastëku nga loj mëj lartë i materjes pra arabët i në, në, në meri këthoni kur vjen nga Persija nga venet e Persijes në, në një termë tjetër i thoshin arabët jastëku e loj u gjele gjelelu u foli arabëve nga një loj jastiku që se bani ju që vjen nga loj tjetër dhe është loj të si dhe ka përgatit allahu të bare kjo të ala mës fufe të nxeshura dhe të rënditura në mënirën më të bukur dhe kjo gjithashtu argumenton se njëri ju donë komoditet ati ku ullët njëri ju donë komoditet ati ku ullët fiha thëdë Allahu Gjelaluhu ve Zerabi ju me bëthu thë dhe tjetër Zerabi djetarë ka dhënë, qka do më dhënë Zerabi Zerabi gjithashtu është term i persianve të se ne kanë huazu arabët Allahu Gjelaluhu ka fol me termin qka ta e njofin Zerabi janë Apo të pikat e se të i përdori njërzit Zerabi, mirë po zerabi ja, janë qilimët shumë të moja Janë qilimët shumë të moja Athe të allahu të bare kjo e tela Me bëthu dhe janë të shtrira gjatë Janë të shtrira gjatë Që ka argumenton kjo komplet teri tani? Se komplet që ka dëshiron njëriju tërsi Detalët, ja ka përmendë Allahu të barë e kjeva të ala E do këta, ja këta, ja këta, ja këta Të gjitha, nga lojtë të cilin t'i s'ka mundësime qëku ndërmendë Pasaj dhët Allahu të barë e kjeva t'jala E fela janë dhurune, ilel i bili kejfe khulikat A nuk shikojnë njërzit në devën si është kryuar Djetarët e muslimane kër e kanë studiu këta jetë Kanë dhëmë pëse ka përmendë devën nga se devja ka qen mjeti transportuesi m i sofistikuar ne koen arabve pro gomari, koli, mushka kështu me radh prej mjetes se ata i kan pordor prej kafsheve m e larta ka qen devja, prase ka pas devje, ke pas ke pas një mjet shumë të fuqishëm të të transportit. E Allahu xhele xhelali u, u thot arabve, açi qe ne deven bak. Shikoni. Nga se njeriu kur nuk shikon Nuk mediton, kër nuk mediton harrohet Kër harron dë shkohet Andaj për nga meri sallallahu aleyhi sallem Kër ngritej natën me falë namaz Dil të pak jashtë të pijes Shikon të ka qildi Shikon të një ko Pastaj hëndë të nshpi Merte të këbirë Allahu ekber dhe fale Djetarë kërë studiun këta jetan Pse kështu e po Këta dit Pse banë i kështu për jemësa Mediton dhe qildin e zoti gjele gjelelu Pastaj ketë meditim E manifeston të me namaz Allahu Akbar Këtë kjo madhështie kujtë është Këtë kjo krimi kujtë është Dutë mi thonë di kujtë faliminderit për këta qëka e ka bo Andaj Allahu gjellali fal të arabve Me atë qëka e kanë Oti cëmur është mi thonë ati këshyre telefoni që shumë bo so, Saj se ka Aja gotë devën Allahu gjellatë Efe la janë dhurune ilel i bili Kejfe khulikat A nuk e shikojnë devën si është kryuar Komentator kanë thonë ku është Kanë dhënë djetarët A nuk është i kojnë njëri se devja Qonë ma shumë kilogram Oshë ma eran Oshë inaqore Shumë është inaqore devja Dhe devja për nga tabiat i vetë Kër kanë përmen djetarët e studimit kafshëve Kanë dhënë devja në tabiat e ka Me mordi ka një nati Konkretisht ajo i ka dhimunëci O e vrat atë, o e vrat vetë Në për në farinati, për në për në për në për në për në për në për në pë A të banë një as të banë Kështu ka thonë janë edhe njërzit Pini që njërzve A duron një njëri as duron Tjerë thënë hecë, nërgoju Po njërit duron Pse nga se i ka përngjasu me tabiatet e, e, e deveve Dhe për nga mësë amë hadit tjetër ka thonë Në tabiatin e deveveve ka tabiat që i tanit I nati i madh A më nëshme parëm dhë në që farë i nati i ha Kur ti e mërdi kanë i nati O e vrat, o e vrat vetën Si më shmë nësh Tani Allahu xhejelot arave. Atë që shironë. E njëjithë devna, e njëjithë arabit devn e një në poezitë e arabëve, devja është detali më i madh që mund të më porshkruaj. Ja po shkruajm kënd, ja po shkruajm fitirë, ja po shkruajm atë pjesën e lartë se nuk e ka. Ja po shkruajm udhtimin, ja po shkruajm lvizjen. Pse? Sa ai ka siguri njerëzit sot? Veturën, çka ja di? Detajin e detajele. E ka kta, e ka kta, e ka ata. Se Kjo është mjetë të se e transporton E marëta Allah u gjithat këshirë në devën Tisa i vogë lije Ajo gjithat trupe ka I në qore ashtë Rebele ashtë Unë të akumë në nështrutie Në njerë i hip në devë me komoditet Dhe hecë Kushe ka në nështrukta Kushe ka nështrukta Allah u gjelë gjelalu ka kriuar nga kafshet Me të njëjtë atë struktura Me njëjtë atë formate Kushe ka në nështrukta Për ato që uën të egra Se së nuk nalën E mirë, djetar ka dhënë Kjo termi i egr dhe shtëpja Kushe ka ba? Dhët, dhuru. Kush e fela janë dhurun Kushe ba di? Pse ajo tigri është i egr E gomari sështë i egr Se Allah uja ka ege e gërsien Allah uja ka ege e gërsien ka dhan, Zbutu për njerin Rihazë njerit Për ndryshe Allah uja ka mujtë mja vendos Njëtën e gërsien Allah uja dhëtë a, a nuk e shikoni këta? Sa të mirë atë i përdorëna dhe thojna Filan firma e ka bo Dhe harojmë se inspirimi dhe frimzimi Dhe modeli i ka ardhë kujna Për e allohu të bare kjo e të ala E na këtë ka dhët me shikusot Nga s'kena deve të këtë këtë ligërim për ata Për neve ne e themi Shiko kretë mjetët që ka i ka zbulu njëriju Kus i ka në frimzu ato A nuk është allohu të bare kjo e të ala A nuk është që gjdo mjetë punon me energi Me landë, djek A nuk është i gjdo mjetë punon me rrim, a nuk është i gjdo mjetë nëse s'ka rrimaj pezullot, s'punon aj, s'qelet. Pa pas rrim, pa pas naft, pa pas lëndjekse, pa pas fuqi e cila merët prej Zotit, s'funkcionon ajo. S'funkcionon ajo. E kush jala këtë takate, e fela jëmë dhurun. Shikoni dhe Allahu të barek e vëtjala. Pasetet Allahu gjelë gjelalu hu. Wa iles sema i kejfa rufi atë. A nuk e shikoj njerëzin qëllin se si është ngrit Shikoj sa larkë ka që allahu të bare kjeve tjala A me kërë pitën abdullajbë një abbasën radhjallahu an Djalin e agjës pengamberit sallallahu a.s. I than si me me ditunan madhështin e zotit Si me ditë sa është i madhë allahu gjele gjelelu Kuna nuk e shof me ata Tha shikoj një qëllin e ti Nga se është gjur me kryimit E i madhi nuk kryon për të madhe I madhi nuk kryon për të madhe Shusat gjane ka botë, tokën edhe qilin Shtatë palëqije Shtatë palëqije nuk ja din fundin Posë Allah u te bare kevë të ala e, A e shikojnë anadu një arë këta po jo? Andoj Allah u gjelli gjelalu shpesh në Kur'an thotë Këta në kokën ka qilin Mosu harroni Thotë Allah u gjelli wallën e vazhdim Wa ile lgjibeli kejfe nësibet A e shikojnë një rëzit kodrat si janë vendosë Shkoj që të të kodra i ka ba Allahu të bare kjo e tjala Dhe përmendëm neve në surën e nebe Dhe surën e nezi atë Disurët e para me të cënët i fillu më ato Shpjegimet Qka da Allahu gjele gjele luhu Dhe kodrat i bëm të qëndrushme Për juve Si për juve Ato forcojnë të leviz lërshëm Mës me karat o stabile Tisë rris stabil Nga se një levizje e tokës Ti dridhët me zemër dhe me komplet eksistencë Në shka e kje Andaneve dy sekunda ku ne e dritë Allah u tokën Ne e lojna shpijin edhe krejt e lojna vet Duhet stabilitet për e kodrës Që ti me loviz lirëshëm Thetë Allah u te bare kjo vë tjala U i lëll ardi kejfës u ti hat Aja shikoj njerëzit tokën Si është borë rafsh Rafsh për neve ajo rëmbullakt Planetit tokë oj rëmbullakt Me pajtimin e djetarët muslimanve Dhe me pajtimin e shkenstarëve studiuës Toka është rrumbullak këtë Mirë pa lohu i gjelë gjelalu e ka bo të rrafsh për begatin dëjneve Ketë këtë planet të rrumbullak të se arë që të të tësh do këtë rrafsh Ta vam të hecë pak ma ndejë prap dhe rrafsh Nga se e ka bo lohu të bare kjo e tala për ti sot E ka bo si një loj vije të drejt që t'jesh, tjesh komod në, në ta Pas e dhe ta lohu të bare kjo e tala Fe dhe kirë, fe inë në më Fedhekkir innama ente mudhekkir I thotë Allahu te barekja vëtala Muhammedi sallallahu aleyhi sallem Fedhekkir innama ente mudhekkir Të jo Muhammed veç kalzoju Se ti veç për mi u kalzojuje Dikush kujton që Dë da vazhdojmë neve në khutbë me lejnë e zoti gjeli gjelaluhu Se qili është roli Kur'anit Neve nuk kemi takat aspe nga mberis ka pas takat Dhe asë që ja ka dhonë Allah u këtë mundësi, me zorë di kanë me bo musliman, me zorë di kanë me bo njërit devotëshëm, cili e roli Muhammedi sallallahu aleyhi sallem janë këta jetë. Thethe kërë, ti kaldoja, përmenja që të muabete, përmenja këto ligërata, përmenja këto, këto biseda dhe lejja ta ta. Lejja se ti nuk kifu qimbi ta ata do të kthehen funt ta Allahut te barekehu te ala mirë po pa pas këtij ligjërim kuranor pas këtyre fakteve, fakteve në univers pas këtyre fakteve në brenditën tona nëse njeriu prapë ribelohet Zotit prapë nuk e god Zotin Allahun te barekehu te ala prapë nuk e fal namazin prapë nuk e jap zakatin prapë nuk e gjon Ramazanin çka ndodh fillimi i surës na kallzoi hal ataka hadithul ghashiye a diçka do të më thonë me çtim me nizjarr i cili të mlon komplet Kjo është dëshkimi i Allahut te barekeu te ala. Elusmi Allahun cjelal o che zoti on subhanahu wa taala, na munson me qend të devotshëm deri Allahut te barekeu te ala. Elusmi Allahun te barekeu te ala che zoti on cjelal o na munson me e mor mësimin nga Kurani Allahut te barekeu te ala. Elusmi Allahun cjelal o che zoti on subhanahu wa taala, na munson لأننا نقول ملكونة من قول الجهكيرا لأننا نقول دائما تكسيا إنو شمي الله تبارك و تعالى تزمي وجل جلاله هادي قويا بيمة شغلوه الله تحفظ ليه هادي قويا قبول قشيط ريميدة لشيطانة أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والحمد لله